Tak, tímto zahaju diskusy a možná využuji své právo tady moderátora a zeptám se na otázku. Kdy jsi měl v titulu té přednášky přežije demokracie návrat k zemi, tak jsem chtěl zeptat, jestli přežije demokracie návrat k zemi. Tady v posledním slově To je Bruno Latů, jeden z největších sociologů vědy v tomto století v tom předcházejícím taky, tak nazval jednu svou knížku Atelier. A v tom francouzském výrazu při stát, není stát, ale země. Atelier. Při země, jak si řekl. Při stát, si řekne francouzská atelierna. Uzemnice, nebo tak něco. A tam on navrhuje v té knize jinou polarizaci politiky, pozemské, Nepozemské, místo levice, pravice, místo rovné, nerovné. A já to beru tu. Otázka skutečně je, jestli si člověk příliš nezvyklad na to vzduchoprázno, v kterém jakoby žil. No ty, to, ta emancipace od všech závislostí je e, už taková Imaginary, no už je to taková, tak spjato s naší identitou, že je otázka, jestli, jestli je možné se e, o to souvodit. V tom smyslu přežije, že ta demokracie je taky přece jistá s technologií, s tím, že rovnost, co je to rovnost? No rovnost znamená, že hodně reprodukuju a ty reprodukce si můžete koupit. Tak? Výrobky e, jsou stále levnější a můžete se všichni. Rovnost, technologie rovnost je. Propojená ten ústup zrovnosti, nebo to nové uskromnění. Všimněte si, i v těchto volbách, což je tedy opravdu hanba, se neustále mluví o právu, o snížení daní. To je jeden z nejodpornějších témat vždycky ve všech. Snížení, a snížit daně. Ne zvýšit je třeba daně. Protože z kolektivní statky veřejně se jsou důležitější než ty soukromé. Přes daně. A je třeba vstoupit do politiky, která tak, že teď zvýšíme daně a budeme mít víc veřejných statků a lepší. Dokážeme to. No. tomu ten Klaus Offert, jehož metaforu jsem tady použil, hovoří o option zero. Jo, jestli dokáže ta demokracie víc lidem, tak a žádný pokrok, materiální, žádný, naopak, uskromnění a zvýšení e, daní. No, to je zda, ta soukromá stotřeba musí ustoupit. V tomto smyslu tomu myslela a já to, to vědě to jsi na konec jde v podstatě už jeden z prvních, přece velkých etiků nebo filozofů ekologie Hans Jonáf, už kniha Princip odpovědnosti, byl jaksi postaven proti tomu, proti slavné knize jeho přítele Ernesta Blocha, který se na Princip naděje. a ta naděje by, jakoby, je v té demokracii silná, v těch křesťanských pořemek je, je silná motivace, probouží ten entuziasmus, ale ničí vlastně naší zemi, no? je to je v tom nezodpovědnost vůči zemi. Mezi no? sebou diskutují tyto dva, jeden, princip odpovědnosti, princip naděje, přežije demokracie, takovou diskuzi, prosím, taky napětí, takové uskromění, takovou cestu zpět. No? I, I Klaus tady říká, před, no, cesta vpřed. Já tam ten Brunalatůr je cesta, cesta zpět. Je demokracie připravená i na cestu zpět? No, takhle tak je to myšlení, to nic. A. Jsem mluvám, že jsem zapomněl jsem vypnout to. Ale teď už nevypneme. <tějí> Já chtěl začínat, ale když všechno nikdo nemá. Tak já se musím služit taková, protože jsem myslel, že se budem hádat. A ono ne, já myslím... Jako hádat mi dva? Já jsem myslel... Se nám ještě nikdy nestalo, proč se mi stalo dneska. No ne, a my, my jsme, že jsem... Uh, je to utvrdilo, to, co se tady předvedl trásně e, přes, přesvědčení, že v rámci novou větkým jakože člověk je e, jenom je individuum obdravené svobodnou důví, to nemá vůbec žádné řešení. Plus e, v tom, že demokracie je, bohužel není evoluční stabilní strategie, Vím, že vím, pořád třeba, jako s ní něco dělat, nechce se spolehnout, že pouhýchod institucí ji už. Ale nicméně mám dvě otázky. Jedno, proč se v tom konceptu a i v současných diskuzích zapomíná na terror demokracie versus tyrannis. Tak tyran je s antistkem Tyran není ten, kdo někoho tírá, to je jako důvodobý výklad. Tyran je ten, kdo je lidem, kterou k moci, buď za přísvík hospodářského růstu, nebo za přísvík řešení nějakých problémů, o kterých každý ví, řešit nejdou. Tak to je jedna otázka, proč tam jako štubí tady ta antinomie demokracie tyranis. A druhá otázka, kde jsem, jak myslíš ten názor, jestli spíš privativně jako takové privátní prožit, který se má někde v ústraní spláchnout, nebo jako něco, co se má vystakovat, nebo dokonce jako něco, podle čeho se má rozhodovat, a alespoň hypotetické vědění. Ten výraz tyranost, v tomto smyslu nejsem schopen pochopit, protože tak v tom Aristotelově schématu máme monarchii a pak degeneraci monarchie tyranie. Máme aristokracii a pak její degeneraci oligarchii. Máme demokracii a pak její degeneraci, ne, pardon, promiňte, Máme republiku, polis, a pak je její degenerace a to je demokracie ja? v tom aristotelském plánu. To tak si já bych to otázko. Historicky je dělány s předdemokrací, ještě v demokracii, jak jsi říkal, okuštěným zároveň dělány. Hmm. No to je, ano, ale to to by bylo, ano, a to... Revolter v určitý nadvádění... To, to, to ano, to je velmi doštější místo. Je. Už jen tam hraje velkou roli, ten tyran přece to je... Římě, ale spomně, že tam bylo to znásilnění té, a urážka těch Římě, ale to potom tom můžete nechci. Ale co mě tady na tuhle tématu zajímá, zvláště de Gaulle, když nastoupil v roce 58. a vytvořil druhou republiku, tak on zvláštním způsobem vysloval to slovo La republik no, a stavil to slovo republika proti parlamentu. Bych to napodobil, aby šlo republika, parlament. A já si to nevím představit s tou tyraní, ale řekl bych, že patří k Antropolce, postavit postavili tu republiku proti parlamentu, proti těm stranickým zájmům, ale republiku. Co to je vlastně res v nějakým hlubším slovem, co je to republika? Republika je vážná věc, aby se něco stalo publikou. To je, například, antropocén je v země problémo publikov. Zem, no, takže jakási republika osvícenská, pamatujete na patost slova, republika vzdělancova. Já myslím, že toto je třeba, ne, přes ty, ty rany to nevidím, ale přes tu novou důstojnost té republiky i Jistě to nevzdejde od nás, kde prostě, to je spíšle monarchie, jak <laughs> se se ale Evropská unie má pro ústojnost té republiky. To se nějak nevylučuje, tak holandskou monarchie, ale ta republika, to, to, to res republika je tam dožitá. Vždycky jen pro se je povede k jistému zdůraznění toho vědomí té polis. No? Polis proti demokracii, jak to viděl Aristoteles. Demokracie to je degenerace, to je polis, to je vědomí jedno. To je ten pro nebo proti korumpu. No ale ten, tohle je jenom taková. Ale k tomu názoru, to je opravdu klíčové téma. Především, jaká je funkce názoru ve společnosti? Tak umíme rozlišit, řekněme, tři. První je být funkčním substitutem specializovaného vědění. Republika, republika. na nás vyžaduje, abychom vyjádřili, možná se vyjádřili k věcem, O nich nemůžeme mít specializované vědění, protože transakční náklady na získání specializovaného vědění jsou příliš vysoké. Nemůžu jít studovat lékařskou intern, interní medicínu kvůli tomu, abych rozhodl, jestli bočkování není. A nějaký názor se na to udělal. Neptám se někoho, i z tou roli tam hraje autorita, důvěra. No? A získám jakýsi názor, který mi umožní zodpovědně. Vyjádřit, vyjádřit hlas nebo něco a přispět k řešení toho téma. První je to, to zkratka speciálních vědění, která je na dosah eh, občanů. Samozřejmě musí se nějak Specialistů je málo, ale názory musí mít na všechno. Ne všechny názory jsou stejně prázdné. V podstatě těch názorů jsem si podpovědně utvořil, tím jsem odborníků. Nevěřil jsem jen zase tak úplně, tak jsem se ptali jiný, a vytvořil jsem si názor. Druhá funkce názoru je být verzí fakticity. Ty fakta, dneska se balí prostorem fakta, která nepatří do žádné pevné verze fakticity, tak teď máme například zase Pandora Papers, předtím si měli Panama Papers, při tom Kapitalismus, který si zvolili v roce 1989, znamená, že offshoreová operace je naprosto legitimní, pokud se jsem peníze ale je to součástí kapitalismu. Najednou se dostane nějaká fakta, co, jak, kdy, co pomocí čeho. Holandsko například má velký offshoreový podnikání, Irsko, jsou to země Evropské unie. Najednou se tady valají nějaká fakta, krápací už jen do verzí, které je třeba víc rozumět a znát. Tak, tak samozřejmě je to tu plíše mocný, tak ten určitě ten tam něco stavával, tak. ale je to jen malý příklad. Já jsem, když se podíváte dneska na jakýkoliv noviny, tak se, jenom, uniklé, jenom uniklé, jo, uniklé informace se tam vstoupí, jenom uniklé informace. Tu někdo něco ztratil, anebo se mu vlámali do, do e-mailu a tak dále. Je málo verzí fakticity, protože strašně se fragmentoval náš veřejný prostor a je strašně moc faktů. Jsou všude, ledou V tůrky, jeden kontext vyhynul, tak se ženou do jiného kontextu, naprajou se. No to je ta období těch Je to ten synkretismus, ten agresivní synkretismus. Pak je synkretismus pozitivní, který nebo agresivní synkretismus. A taková třetí role těch názorů je. Tak je, tak je to je to je, ne Nisbor, myslím, že řekl tu větu, že opakem velké pravdy je, je jiná velká pravda a opakem malé pravdy je lež nebo, nebo omen. Jo, Nisbor, já, jsem, že já e, Fakta jsou, e, fakta, názory jsou taky takové velké pravdy, no, jak si osícenství nevyvrací křesťanství. Žijou spolu v nějakém dialogu, Socialismus nevyvrací je v nějaké, nějaké symbioze, za chvilku vyhraje o podruží a pak jsou ty okraje agresivní, ale je tu nějaká velké pravdy, to jsou ty názory, to jsou, to jsou to je role názorů. A toto, bez toho ta společnost se neobejde. Bez nich se neobejde. A teď je to určitý problém, který já v té knize, kterou David citoval můj si který hodně poslednou asi takhle. Jestli dobře tomu rozumím, tak podle Darwinové teorie je specializace nejlepší způsob, jak se přizpůsobit prostředí, pokud ale to prostředí je stabilní. Když není stabilní, pak je lepší být, mít oh, nějaké obecné oh, chudá datel, když už vyhynou hrouci pod kůrou, tak ten zahyne synkrobátem na A takový ty méně specializovaní přežijí. Takže specializace je na překážku, když se mění to prostředí vlastně. Má větší šanci, má nespecializovaný jediný. A něco takového platí v té současné společnosti, která se strašně rychle mění. A specializace hrozně rychle umírají. Jenomže ten trh pracovní je organizovaný tak, tak, že je třeba se specializovat, abyste našli nějakou práci, a ten trh vás za to odmění, když se způsobili. Ale kdo vás odmění za ty názory? Když tvořím odpovědně názory, to je el trabajo voluntario, jak říkal Kastro, nebo ne. tak, to, to je práce zadarmo, nacionalismus, péče o můj národ, je možná motivace, nebo nějaká občanská angažovanost, nějaká morální vědomí, Havel pořád zorozňovat, ale co mě vlastně k tomu, abych si tvořil názor racionální, důstojní nebo ne, kolidní. Kdo, proč? To dělám zadarmo. Nic na tom nevydělávám. Ale přesto ta demokracie vyžaduje, abych se ten názor utvořil. E, takže bych řekl, jedna z antinomí té společnosti je, že její přežití, nebo přežití těch jedinců je závislí na tom, aby se specializovali, našli si v tom trhu nějakou... Ale přežití té společnosti jako celku je e, mít nějakou racionální představu o tom celku. Do něhož se tou specializace chci integrovat. A ta představa o tom celku, to bude vždycky jenom názor. Nikdy nebude věda, která nám dá vědeckou představu o celku naší společnosti. Vždycky to bude jenom názor, který se většino, většinovým a dál pak přežívá v té formě katechismu, kde se o tom diskutuje ve škole. A na občanské výchově jedni musí hájit, kapitalismus a druzý socialismus. A toto je vlastně jediný, jediná motivace k tomu tvoření těch názorů. Protože největší problémy naší společnosti přece jsou nedostatečné koordinaci těch specializovaných sektorů. A jedině názor mě umožňuje udělat nějakou představu o těch jiných jazycích, o těch jiných sektorech a nalézt nějakou formu koordinace. Takže to, co ty říkáš, nebo ta otázka, to je otázka role názorů v komplexní společnosti, který, který nelze ničím nahradit. Ale si umím představit, že nějaká artificial intelligence vytváří specializace, se začne rozvíjet nějaký nějakých algoritmů, ale názory ne. No, názor na to, v jakém žiju celku, je vždycky nějaká existenciální a historická, materialita. No v tom smyslu materiální názorů. Materiální, je to něco materiální, to, nedá se to převést na algoritmus. Tak to bych tě k tomu řekl. Já považuji tvorbu názorů za největší problém tohoto století. Racionální názor o tvorbu, který už nemá kde se tvořit. Veřejný prostor se stát milčinou. Školy za chvilku budou podřízeny, budou školy pro Černochy a pro bílky a pro Židy a pro křesťany a vrch. Pro... Začíná se polarizovat vlastně ten systém, kde se budou tvořit názory. To je podle mě měství největší, největší problém. Já zvolím jeden, to zase předem se umlouvám, jestli to bude v těch ruchů s vymátečným, protože já to si s námi nemám úplně pořádě a ne. Já taky ne. Ale <laughs> jestli bychom potřebovali mnohříme jenom za předpokladu určitého nějakého uvědomění z té situace, nějaké pocibu, nějaké odpovědnosti a kromě. A vy jste při tom úplně úvodním úvodním stavu z odpovědnosti a poučenosti, nebo zodpovědnosti a znalosti. Já se přiznám, že tady si nejsem úplně jistý, jakože ve množství úvodné stavu, když to stavu mluvil konkrétnou problému, já jsem se třeba setkal s řadou i třeba svých přátel, kteří byli nadšení do takových zelených věcí, takového jako zeleného aktivismu. Nevím, jestli třeba kolegové mají podobnou zkušenost nebo ne, ale v podstatě tohle jejich nadšení a ten jich autentický pocit zodpovědnosti, ale nevyvíjí nás příliš vlastně ani jako vůbec hlubokého porozumění nějakým přírodním dějům ale ani příliš na nějakém, řekněme, poučeném malickém názoru ale spíš jaksi na akceptaci jakýchsi esel sdělení, nějaký, akceptaci nějaké situace, skoro až si, si určitých určitý, uh, dogmat, která vnímaly jako, jako, jako pravdivá a skutečně u jako k zodpovědnému chování, ale nebyla znamená nějaké příliš jako velký znalostí, a já bych se třeba osobně obával, že to bude v té situaci, kdy řešíme ten problém demokratického prostoru, mohou být problém, protože s když vstoupím do veřejného prostoru, tak to bude jenom to, co my zbývojíte, je ten problém těch jasných opozic, toho politického prezentování a, a podobného. A z toho je to asi demokratická dotazy jednak, jestli by byste vnímal, tu poučenost teda něco jako nutnou pro tu zodpovědnost nebo jestli, jak byste vnímal zodpovědné chování, nebo zo, zodpovědnost, pověd, pocit zodpovědnosti, uvědomělost, postaveno ovšem na nějakém akidorním přijetí v úvozokách pravdy. A jestli vy jste měli v tomu v té společnosti s tím, jak, jaký je stávající přístup informací, jaký je stávající přístup ke vzdělání a jak vypadá ta veřejná 90. Jestli byste v tomto očekával nějaký posun ke, řekněme, poučenějším podobám zodpovědnosti? Tak to je. Jenom k té odpovědnosti a znalosti. To přece nezáleží na vás. Když se dostanete do krizové situace, tak na vás zařímá soudce nebo policajti už jenom. Víte, jste to přece věděl. Protože jste to věděl, mění v trestní čin. Něco, co by mohlo být jenom omylem. No? Takže když ten stav mezi znalostí a v e, slavná, jo, neznalost, neumlouvá, neznalost zákona, neumlouvá, to je, dovolte do, mi, staveckou e, jeden, to já tu, má první dvoštátní, já jsem tak tam já právě vykládám legitimnost, no? je něco, co se často postaví proti legalitě. A kreslý Kemel ten stánek Kroštov je z nejkrásnějších, nejvtipnějších kresep, jak se říčel, že jdou po schodek, jsou a plak, a ten mu říká, znalost zákona, přítej, neumlouvá. <laughs> to je právě ten problém, je, vy jednáte podle zákona, ale bohužel se nenechají <laughs> nebo tak. Nebo je to zrovna ve státě, které... Takže ten vztah mezi znalostí a odpovědností byl vždycky suřitý. Někdy znalost legitimizovala, někdy delegitimizovala, ale vždycky eh, vás, z vás dělá světka hm, a je snad, snadné se to bavit. Takže to, co, co si říkáte, tak to tady si vzpomínám, David, čas pamětník, tak si pamatuju, když začínal Tom Cetes, to je, tak ještě měl těm ekologům, dokonce to slovo si jim nechtěl dát. Jo, že, jak si říkají ekologové, říkejte si jinak, ekologie je věda. A je to pravda, samozřejmě. Ta ekologie v sobě má tu vědeckou, v něm nějaký znalost. No a tady se setkával, Olmonci, kam se spojezdili, setkával s takéma na nadšencema, který to, co říkali, neměl zopěr okromným No a doba se změnila, přišel antropocen a, a nakonec se to však nějakému dorozumění mezi těmi. Ale to se asi z toho antropocénu vymítit nedá. To byla jedná přednáška, má ne? v dnešem semináře o jak se to jmenovalo? Oh, ne, že vlastně je to nový antropocentrismus, protože lidi, jim se to líbí, že můžou být zase akté, zachraňovat svět, ne, zachraňovat svět, to je nebezpečné zaměřání, po kterým tolik lidí vlastně touží zejména do kolem 20. A ta, zachraňovat svět, to je v tom sově zapsáno. No. Ta, ta jak si je do smutným symbolem toho, že ona získala takovou takový je vyhlas s tím, že říká něco, co by měl říkat vědci, nebo co by být součástí poradních týmů, prezidentů a globálních institucí a světové banky něco to, to se z toho vymítit nedá, to je ale v každém slově, no. Vpůsobem, eh, tradičně to byli slova jako socialismus, komunismus, dneska už v našich půměrech, my máme takovou aktivistickou pravici, tak i ten kapitalismus v našem kontextu nezvykle je jaksi, si opřevo nějaký takovýhle Zachranovala svět tím, že hájíme svobodný trh a, a svobodné ozbrojování občanů, aby hájili sami sebe. Takže je to, to, nedostane, to se nedá vytlačit no? z těch pojmů. Každý pojem v sociologii je jisté sociální hnutí. Pojem třída. Můžete ji popsat empiricky, ale nikdy z ní nevytlačíte to, co znamená v tom, neříkám leninském, ale v nějakém jiném smyslu. Třída je taky nějaká solidarita. Ne? v polívku školu, mají banda se a chodějí 20 let někam pracovat a to je v tom slově taky. Je v nich nějaká solidarita, nějaký boj za a Podobně je to ve slově národ přirozený. A mnoha jiných vlastně to i v takových slovech, které vypadají velmi, velmi teoreticky, jako je třeba sociální stát, skutečnosti. Je to velké součástí. Takže to z těch pojmů nedostanete, je zbytečný a zousilovaný. Co se týče pak, ta možnost osvobodit nebo emancipovat antropocení, angažovanost od těch, těch duševních stavů, to je vlastně naráží na velkou otázku entuziasmu. A Role entuziasmu v sociálních hnutích. Máme teďka takovou levici, jakoby lekla o titletí nebo šantálickou hnutí, který chtějí vrátit do politiky ty vášně. Passion, vášen patří do politiky, vede k určitému konfliktu a ty vášně se nesmí vytratit. No tak nemůžete zamezit, aby ve slově a v Totoceně ty vášně. Tam jsou vášně. A možná, než dám slovo Honzovi, tak se ještě zeptám, protože to navazuje přímo to, co jsi teď říkal. Já jsem během celé ty přednášky měl e, pocit, že vlastně oproti třeba tomu, jak ten antropocena, celou, celý ten diskurs prezentujeme v té knize, tak ty ho dost redukuješ na takový to prostě, že lidstvo ničí zemi a k tomu patří právě tyhle ty, jako, jo, zachránit zemi a takhle, jo, ale my vlastně v té knize jako říkáme, že je to mnohem složitější a že ten antropocen opravdu znamená, nebo snažíme se jít tomu, co jako, jak, jak to vnímáme, jak to bylo i jako od začátku, definovaný, to znám opravdu, je to ta doba, kdy ten člověk má ten globální vliv. Ale zaprvé tu, ten svět vůbec neřídí. On nemá, nemá v rukou to řízení. Za druhý začal pravděpodobně už dávno a není to nutně jako ničení. Jo? Není to prostě nutně jako, že ta... ta ta civilizace a nemoc té planety. Jo. Zatímco ty si mluvil o těch aspektech, který v tohle v sobě taky vždycky má, ten diskurz to má, ale my jsme se snažili být jako v tom neopatrný, že? že prostě ten člověk s tou přírodou interaguje nějak netriviálně, jsou tam nějaké složitý jako vztahy, které se nedají redukovat na, jako na boj dvou systémů, jako kultury a přírody. Že? Tak se chci zeptat, jako, ani ne, co si o tom myslíš, ale jestli třeba v tom uvažování politickým jo, nebo sociálně politickým. Tyhle aspekty jsou někdy vůbec jako tematizované, protože mně přišlo, že si tematizoval opravdu jen takový ten jako primitivní aspekt, který jsme se chtěli vlastně zbavit, jo? to prostě člověk proti přírodě. To nevědí. Z vědnické politické sociologie antropoce vnáší do systému otázky, které způsobují kolaps ducha marginality. Duch marginality znamená, že ty vyhraješ, Zvýštíš mi daně, ale já příště zase to udělám opačně. Ne mi za občanskou válku. <kly> Duch marginality se dá dokonce vyvážet na rozdíl demokracii. Když vyvezete volby, tak se povraždíte. Vítězí jedna menšina etnická, většina etnická povraždí menšinu. Proč ne? Duch marginality je podstat demokracie, že jsme přijali omezený rozsah změn, že Jedni volají hanba hanba, druží sláva sláva, ale my máme rádo, že žijeme pohromadě. No my jsme rádi, že žijeme pohromadě, ten systém, jedni volají hanba, hanba to je ale krása, té naší společnosti, e, A ta, ten antropocent, naší téma, jak začíná vunovat tu svoj Odkazem na dvě postavy. E, Advokát Bakov který v roce 18 upálil v Brooklyn prospekt Parku. Když jste viděli ten předpoření film Deštivý, Deštivá neděle, nebo se byl tak tam se upálil, tak tam spolu v A na, na protest proti ničení planety, proti fosilní ekonomice a tak dále. A mlu, na tu pak cituje dál Palka, eh, tyto extrémní protesty. A cituje špatně, protože měl citovat Adamce, z roku 2003, eh, promiňte, 2003, který se upálil eh, taky kvůli tomu, že se dělat výkladným pokusem, co všechno, že se zamožuje planeta. A ten Latour chce říct tyto, toto je nová angažovanost, která vstupuje do toho systému. A to způsobuje to kolaps toho ducha marginality. Co tím máme dělat? Budeme hájit ducha marginality a říkat je třeba, jako si jste ptal anebo přijmeme prostě Radikálnost toho tématu. Mě to zajímá čistě teoreticky, to politických systémů. Já nevím, jestli mají pravdu ti nebo oni, jestli má pravdu, neumím to posoudit, ale posuzuju toho systému, když do něj vstoupí takovýhle ten. Výmečný stav by se měl vyhrásit, volání po výjimečném stavu. To je třeba v pařížské nehodě, předcházela, jak se to zapomněl, tím udělali manifest, kde vyzývali vlády vyhlásit výjimečný stav, nouze, stav klimatické nouze se to to je. je, tyto věci mě zajímají v tom, jako politické a Samozřejmě, že probudit v tom sobě nejenom ten entuziasmus Grety ale probudit něm taky tu vědeckou skepsi, která k tomu souhlasí, to je taky součástí demokracie. V demokracii se říká, jak ty, tak ví, tak taková stav kraus, tam, extension liberty. To je jenom na obranu toho míru přístupu. Mě zajímá jenom jako politický systém, do kterého vstupuje nové ten. Já jsem to půjde mluvit, na co se ptát. V zásadě, Jaký je teda vztah mezi antropocenem, jak o něm mluví kolegové, a tím antropocenem jako politický sociolog? A ve smyslu toho, že co když ty nutí a ty revolver jsou v zásadě jako epipedemem těch jako procesů, který to je krásný Ale v, vlastně jako kauzálně s tím nemá. Kauzálně v uvozovkách to není s tím, co společné. Jsou prostě jedním nebo spojeným. Nemajde... S čím nemají společné? No s tím, s tím, s tím společně, společně, s změnama. a tím a změnám. A náš vlastně to jako, že tomu dáme dáme tomu ten label a antropocen, tak to je, že jsme si prostě vybrali. Jeden fenomén, jeden, jeden jako prostě aspekt z těch plejárních uh, jevů, ale uh, je to prostě jako třeba jeden ze prvních. Pozor, tady třeba uh, v italských zprávách, který se řekl, že se premiér sešel s tou Great Unbery v tom a velmi, velmi důležitým projevu, vlastně hovořil o nutnosti. Pře pře přeplánování Evropské komuniky. To téma je, prostě vstoupilo do toho systému, jestli... já tomu, bůh, já to nechci jako na, ve chvíli, přesně tak, ve chvíli, ve chvíli kdy prostě v, ta, ta politická reprezentace to vezme jako, jako vážné téma, tak tomu sociální faktici to dává, to prostě v, jako zřejmě, ale v, to, jakým způsobem, jestli dobře to, to, to vyvozovalo, bylo prostě s, jako s pořadem modernity a individuality, koneckonců, proto ty odkazy, odkazy hmm. k tomu, jak je formulovaná naše ústava. Hmm. A na to, na to se já ptám. Pro když vlastně ty dvě věci, jak jsou kauzálně spojené? Říká, že říká, že lidé právě můžou tím jako světní, že se prostě to legitimizuje jako téma. No to určitě je možné, každý input do systému e, může pak zase vypadnout, ale já bych chtěl dát příklad e, takového tématu, které e, zase implikoval určitou roli vědců, tentokrát velmi negativní, ale e, a to, a to téma vlastně zničilo demokratický systém e, několika zemí na dlhší dobu a to je téma rasismu. A vstupuje do věřejného prostoru témata. Neumím posoudit do jaké míry ten termín už od samého počátku byl falešný vědecký, znátýho jménoho a říká, že nic takového ne, O tom se bavit nechci. Ale je to příklad, že vstoupí do systému téma, který demokracie neumí zpracovat. Je tam zvláštní propojení vědy a politiky, vědy a ale je to téma, který tu demokracii ohrožuje zvláštním způsobem a ukazuje to, jak demokracie mění se všechny témata zpracovat. Například, já nám na to poslední možnost, taky se ukáže, že, no, že to není možné proměnit nějaký politický program a ukáže že se to, co vy říkám. Je empiricky, mohu říct jen jedno, do demokratických systémů vstupuje toto téma. Je pravděpodobné, že Čína to bude řešit víc než my, protože taky je také největší naléhalost. A mají dostatek zdrojů vědeckých tomu. Protože mají rychlejší procesy rozhodování. A je to tam naléhalější, je to téma. Oni nepřežijí se to všechno zhroutí a řekli si, takže to musí řešit. A jak ta naléhalost bude cítěna v evropském kontextu nevím. Z největší pravedností ve Spojených státech, to bude velký téma. Ta země stová. Když se to bude do Itálie, kdy bude chybět voda milionu lidí. To téma má různé. Za ty formulace typu Greta Tumber, ale taky pak ty zkušenosti lidí. Kdo utíkal před těma požáry v Kalifornii, tak zanechal svědectví, který si myslím, že je to který otřesný. Podobně jako třeba ty, co neměli pitnou vodu týdny. týdny. No, ten antropocent není jenom nějaký politický program a nějaký morální postave, ale je taky zkušenosti lidí. Mají svůj materiál, který se nedají chpat jenom tak čekužit. Tak bych jenom ještě dodal, že jako to si myslím, a ono je třeba nápadný, že hlavní agendou Evropského parlamentu je prostě životní prostřední dneska. Jo, to je prostě to, to je majoritní agenda, to není jako. Já, to prostě... Tady už jako celá to má všem taky nějaký pozadí. Tak, to, má to, jít... to má vždycky, ale jako to nemění no nic na tom, že se něco hodně zásadního změnilo. Jo? A prostě v okamžiku, kdy měsíc a pokojný si pozve ODS, aby jsme jim říkali něco o přírodě, to, to opravdu by před 20 lety bylo naprosto absurdní. Takže... Ale ten byl vždycky v ODS, to ho jako nikdy... mu nedovolili ani kandidovat. No, no. A to jsem opravdu teďkolek. Jako, on věrně tam byl. Prostě Za těch 20 let jsem jako něco určitě jako změnilo v tom jako smyslu, co jsi o tom mluvil. Tak. Já bych chtěl třeba poděkovat za velmi inspirativní přednášku a pak bych se zeptal, se s tím škodním bodem, jímž jste charakterizoval, tedy snad budoucí jádro, materiální jádro ústavy. Pokud jsem si to teda správně napsal, tak jste říkal, že jste teda za Zastánce je ty absolutní super slova, ale zároveň jste si měníte teda vědom, že je potřeba nějak chránit místa té názorotvorby. Ale nevíte, teda, asi zatím nemáte nějakou náhodu, jak byste to Tak bych se chtěl zeptat primárně, protože to vlastně trošku zní jako poměrně zásadní omezení soupory slova. Ochrana těch míst, kde se názor vytváří. No? Zakážeme některé místa nebo vymezíme jasně prostě hranice a ty způsoby, jak způsob, ty názory se mohou vytvářet. Jestli máte na mysli dezinformace a ochranu proti dezinformacím, a ano, tak co byste říkal na takové dvě dva, návody, nebo možné jako ochrany těch míst názorů, které se nabízejí? Tu první, to by se dalo nazvat jako nějaká institucionální politická ochrana, a to je zkrátka zavedení mediální výchovy ve školách. Mediální výchova, v současnosti mám poměrně jako prekérní postavení, protože se sice učí, ale nemá vlastní hodinu v osnovách, to znamená, že se učí nám se třeba češtiny, vlastní vědy, takových předmětů. A je to pořád jako marginalizované téma. Přitom si dovedeme všichni představit, jak moc by to bylo, kdyby se v učili třeba rozdíl mezi faktem a názorem. A pak druhá věc, která mě napadá, v pohledě ochrany míst názorů tvoření, odpovědnost zprávců těch míst, kde dneska se ty názory tvoří, což jsou teda jako sociální sítě. Napadá mě třeba Facebook v souvislosti s tím dneska, že nedávno vlastně vypovídala, teď máme si v kongresu, nebo jako nějaké senátní tým bývala vysoká manažerka, téhle té sítě. A tam se nemůžeme se vymovět na to, že, že není protože oni moc dobře jmení, co, to, co to se vyskluje. Takže, jestli mluvíte o dezinformaci, tak co si myslíte o těch letějům? Víte, já jsem o fake news, a dezinformace nemám moc rád. že to je... tak... prohlásili za fake, fake news příchodě Ježíše a měli s tím velký problém po 2000 let. Jo. Nevyplatilo se jim to. Takže jako tady by ta dezinformace jako stála hodně a do že, víte, fake news není, že teďka někdo sítí. Fake news je to něco, co patří k našim dějinám a e, tak to zjednodušit na to, že někdo něco u nějakého žít. Je to vždycky velký konflikt. Něco plná se za dezinformací je velký konflikt, jak to dokazuje právě ten případ Židů a to. E, ale to, co říkáte, samozřejmě je klíčový, abych snad ta mediální výchova, to si dovedu představě. Ovšem, kdo bude mediálně vychovat? Ale já bych snad. Tak zaprvé bych řekl takovou jednoduchou věc, že... Jak si teď na vám proto vírat, že nemůžu říct národnění, ale nějaké radikální veřejné vlastnictví, globální veřejné vlastnictví té komunikační infrastruktury. Ja? Ten Facebook a to všechno. Narážíte na film The Social Dilemma, ne, jestli to no, myslím, to co, tam, to, co tam říká ten člověk, je naprosto klíčový. Připomenu vám jenom tu základní metaforu, kterou tam Zinkvítek říká. Představte si, že Wikipedia. Wikipedia, již patos je postaven na tom, že se dovíme všichni to samé, to je to encyklopedie. A zjistě přesváte, že ta Wikipedia vaše fungovat tak, že já mám informace nějaký algoritmický o vás a to heslo vám přizkúsobí. Kdybyste chtěl, aby křesťani byli to, tak to udělám, abyste tam to neslo, Ono se automaticky, ta Wikipedia pro každého bude přizpůsobovat, no, aby, aby byl spokojený. Tak tato, a on tam říká, toto je největší nebezpečí, které si lidé neuvědomují. Jo. Že zničí tu univerzální schodu, která je ale vepsána v tom heslé encyklopedy. Ne, nemusíme o ní bojovat, z toho vycházíme. Toto mě velmi fascinuje v tom filmu. Toto má, ty, ty, každý bude mít svou Wikipedii. To se mi líbí, to je velký téma skutečně. Oni tam vlastně říkají, že, že vlastně máme. Ano, ano, říkají, že už tak... no, že, no, Když si hledáte vlastně u nás nějaký nervů, tak tam to není něco úplný, a když jste o 400 km dál v Americe než ten druhý, tak to je od Toto je opravdu ohromující a tomu je třeba nějak zabránit. Nějaká obnova encyklopedického etosu, to je určitě třeba. Takže nějaké, nemáme pro to výraz. Řekl znárodnění, tak říkám na naprosto hloupost, takže bych musel říct nějaký globální veřejné vlastnictví těch infrastruktury, vlastně kdo bude, jaké instituce, A něco takového, že ty infrastruktury komunikací nemůžou být privatizovány, takže musí být součást nějakého veřejného... Decentralizace? decentralizace? Něco takového asi nevím, no asi decentralizace taky moc nejde prostě, že... Ale my můžeme zrovna, zrovna Wikipédie se o tohle za zatím, zatím nevypadá tak, jak to říkáš. Já taky myslím, že ještě kladou odpore, že už tam je docela, že jsme zase na souvěda Sokolá. jenom, který velmi příspěl tomu rozkvětu Wikipedie. Další věc je proti té fragmentaci strašné fragmentaci, no? ta fragmentace veřejného prostoru a toto, ty echoing, chamber mám se to uzavře. já to teda pozorostám na sobě, musím říct, já už přiznávám se k tomu, pokud jsem myš, experimentální v tom systému, tak já taky už v poslední době cítím, proč bych se s ním bavil. Ať si myslí, co chce v té svých ale fun, fun, fun, Co se cítím, taková ta únava z toho prolamování těch gumin a ta agresivita, kterou člověk to prožívá, že se tomu vyhýbám nějak a je taky vlastně, mladý. Ta, ta fragmentace je strašně zlob a ta logika tý. Poslední poznávka k těm dezinformacím. Je, co je to dezinformace? To, samozřejmě, že jsou strategické využití informací, ale přímý dezinformace vlastně takové velké bytěž, protože nemá. Různé. Překont rekontextualizace informací, ano, rekontextualizace, ano. Tak dám takový jestli příklad, jestliže, jestliže covid je současný hybridní války, kterou proti nám vedou Číně, tak to má jeden kontext. A jestliže já řeknu, je to buserech, tak se k přírodě a tak to má takový kontext. A tak ty dezinformace jsou spíš taková práce s tím kontextem. Nevím, tak když budu hájit, představu si, bych začal hájit svou politiku, ale ne tím, že nějaký ty tak bych řekl, no dobře, ale ty, ta armáda přece, nebo ta zájmy, jsou na hranicích Ruska, ne na hranicích Mexika a Texasu. No? Tak už jenom tadle rekontextuje se lokální, no? no a lidem, v Evropě samozřejmě, lidem naprosto normálně říká, tak tam je to tlak na hranice, Jasný, že je to nějaká agresivní obrana. Kdyby my jsme tlačili na Mexiko no, na hranici, tak je Co je toto? Je to dezinformace? Ne. Je to určitá rekontextualizace té světové situace. No. A všimněte si ještě jednu věc a je poslední k tomu, že vlastně ten antropocén, který nám připomíná klimatický změny a takový, vede k ignorování ar nukleárních arzenálů. Ty jsou ještě pořád větším nebezpečím pro zničení rybstva než ty klimatické změny. Protože no, teď už se mluví o Tajvana, přejděte do tedy ne? Vlastně ty arzenály jsou, je z roku 1994 výnos eh, toho soudu při OSN, jak se to jmenuje, nějaký, nějaký soud těch bácích OSN, kdy eh, prohlásili za ilegální ten ne parlament, barementris, ale pro vlastně nukleální arzenál vždycky za ilegální, protože způsob, kterým se ta válka vedla, se nedá legitimizovat. Ne, nemůžete rozležit, když výnikem nevynikem, nevinným. Vlastně i ten, kdo byl neutrální, tak v tom konfliktu zahyne, nebo pone těžké škody. Dokonce i vítězové budou. Jo? se nedohodl, že se vlastním národem, že chcete pak, aby polovina zahynula díky tomu, že jsme zvítězili. Na těma, takže to, toto najednou se ztrácí. Jsou lidi, a není jich málo, kteří tvrdí, že antropocení klimatický změny jsou v podstatě dezinformace, která má zakrýt to nukleární zbrojení ve moci. Tak kterou mála toho, že dezinformace jsou problém. Já, já to bych to nepovažoval za klíčový, ale proti té fragmentaci veřejné vlastnictví těch sítí, těch komunikační infrastruktura, náš genom ostatně, tak je to všechno a tam je to třeba nějak brání. A když tu sobě říkal, ty koupace. Tak, No, teda. Ne. to je. tak. když se do prezidentového Ivo Malom měl takovou teorii menší ekologické katastrofy, jako jediné informaci, která je schopna zabránit pokračování toho absurdního vývoje. Já začínám taky pomalu myslet, že nějaká série menší ekologických katastrof je druh zakódování informací, který je velmi účinný, než přesvědčovat tak menší ekologické katastrofy. Už to jako asi jinak nechudeme. Nemyslím, že jen tak banálně, tak asi města budou se vypadat jinak, ne? A vidím, že na některých školách architektury už se to velmi vážně tématit, že v, v Benátkách výstava architektů z roku, tuším, že to bylo sedmá, se týkala právě toho města. Je Mě to uvědění nějakou nádhernou stěnou jako filmový obraz z otvírajících a zavírajících se dveří, meter a různých autobusů, Ne, ne já jistě řekl bych opravdu, že to balení informací v současné společnosti, máme dva příklady, že o volby, a pak máme e, reklamy, no, balení informací, pak máme samozřejmě ještě to balení vědecké, tak vědecký entuziasmus, ale je to asi nedostatečné. To je dokázat do Asi i tak katastrofa je dobré balení informací. Já právě nemůžu povědět informací, že to jsou vědecky zpracoval, a pak každý den se No, toto je velmi závažné, já skutečně myslím, že ta Economics of Artificial, která vzniká v roce 78 díky Roberto Simon, ale takovým malým čánečkem, nebo mluví o na své zahradě, jak roste, který žerou listy, a my, my nemůžete mít jak listí, tak ty brouky musíme. A podobně je to s těma informacemi, nemůžete mít informace a pozornost. Informace žerou pozornost, želou. ničí ji. Ani půlce stoupá cena pozornosti a cena informací lesa. To znamená, že neetickým způsobem budu bojovat o po vaší vaši pozornosti. Já mám jenom, už uh, můžeme končit jinak ještě, než, skončit, než skončit, tak jenom bych upozornil, jdeme, máme tady v úteru zapojený salonek a všichni jsou zvláni, to znamená, jako to není opravdu pro uh, skupinu organizátorů, ale i pro, uh, i pro studenty. Jenom jsem ještě chtěl říct, že ty jsi tady říkal nějak vždycky, ty třeba nemáš rád termín, uh, termín uh, já nevím, dezinformace a tak, jo, tak já mám úplně stejný vztah k termínu ekologická katastrofa, jo, protože jako ten, to je věc, jako interpretace, je ekologická a kalamita, nebo to, že se předtím vysá, vysázely ty smrtový plantáže, jo? Prostě to je velmi jako, to znamená jako to tvrzení, že nás zachrání ekologické katastrofy, co to je? Nebo pozor, teď si neuzumí. Katastrofa je způsob boje o pozornost. Vlastně, nějaká informace nemá dost pozornost. Katastrofa, ta probudí pozornost. To je jak ten, kuřák, jo? No tak kuřák, to to, bázo, kdy ta informace je zapalená do katastrofy a... Já bude reagovat. Dobře, tak jo, děkujeme ještě jednou. Vám pár...